هم للطريق مشاعن الأنوار هم للنسيم عبره الفوار مطادة رفع الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله البخلوق عن علة فعله وهو كريم وهاب منشئ السحاب وخالق الناس من تراب Wasallam, wa barak, wasame, wa bil الحaram, Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavati selam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda salallahu alihi wasalleme Njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe I sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana Zatim cijena nastavljamo yeah. dalje S komentarom na djelo kitabu Teuhid Na bitno djelo koje islamski učenjaci tumače, tefsire, komentarišu, pojašnjavaju već preko 200 godina. Dijelo koje je izuzetno bitno i Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne da ustrajemo, da ga završimo i da nastavimo dalje da, da se penjemo stepenicima znanja onako kako to kaže ibn abbas radijallahu ta'ala anhu min sifati ar fil fi al-ilmi an yabda'u bi sighari al-ilmi il qabla kibarihi wa sifaat ar-rabbaniyna odgojeni pravi u šerijatskom znanju jeste da počnu od malog znanja ka veliko. pa kaže ibn hajran al-asqalani rahimahullahu ta'ala sigharu al-ilm ay usuleh kaže malo znanje misli se na osnove vjede. I sigurno da je osnova svih osnova te uhid. Da se dobro nauči i da se dobro shvati i da se dobro svari. Da čovjek nakon toga nema opravdanje za koje kakve sumnje i kolebanje. Autor, rahimahullahu ta'ala, dalje nastavlja da pojašnjava srčane ibadete. Dakle, ibadete srca koji smiju I moraju biti upućeni samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže bab qavli Allahi ta'ala wa ala Allahi in kuntum mu'minin u Al-Ma'ide kaže poglavlje govora Allaha subhanahu wa ta'ala i Allaha se oslonite. U njega se pouzdajte. Dakle, samo na Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Ako ste vjernici. Dakle, vidimo odmah ovdje Da autor ovim ajatom koji citira na početku poglavlja, želi da nas obavijesti i da nam pojasni tevakul oslonac, oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Munasebetul babli kitabi Teohid, koja je poveznica ovog poglavlja sa kitabu Teohidom, sa knjigom Teohidom kažu islamski učenjavci, ili anna tawakkul ala Allah faridotun min al faraid wa wajibun min al wajibat kaži zbog toga, što je tawakkul oslanać i oslanaňa na Allah subhanahu wa ta'ala obavizd. Dakle, farz od farzoga i wajib od wajiba wala buddha njufra da Allahu bihi i mora Allah subhanahu wa ta'ala da se i u toj vrste ibadata učini jednim, jedinim božanstvom. wa tawakkul ala ghaili Allahi ta'ala širkun A da se osloni insan na nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je shirku mukhrijun min al-milla koji ljude istjeruje izgoni iz vjere. Pa tavakkul 'ala Allah syaratun fi sihhati al-islam. Oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, oslanjanje na Allaha dželle fi al-ula je syarat Uslov ispravnosti čovjekovog islama. Uslov ispravnosti čovjekovog imana. I to je jedan veliki i veličanstveni i uzvišeni ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma haqikatuhu. Šta je njegova suština i njegova stvarnost? Prije svega Prije nego se čovjek osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, kod sebe mora da ima izgrađeno šta? En ja'lem, ene hadha'l melekut, da ovaj svemir, kosmos, sve što postoji, ma hua bi jedi Allahi ta'ala. To je u Allahovoj ruci. U Allahovoj ruci. Allah subhanahu wa ta'ala je taj, koji ga je dao, stvorio, i on je taj koji njima upravlja. Jal salifuhu kejfe ješa. Allah subhanahu wa ta'ala radi što on hoće. Dakle, to je prva tačka i prvi temelj kod tebe Da znaš da budeš ubijeđen da se pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Da on stvoritel, da on tvorac, da on upravlja. Da je i uzima. Obskrbljuje je subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže, fe Feyu, uvidul amra ilaihi. I onda sve stvari sve što ima, želi, da učini, da uradi, da postupi, prepušta to Allahu subhanahu wa ta'ala, na njega se oslanja. Jel teđi bi kalbihi fi tahtiqima trubihi o fil harab mimma jesu'uhu. Dakle, svojim srcem se okrene i osloni samo na Allaha subhanahu wa ta'ala kada nešto želi i hoće I kada nešto čeka da mu se dogodi, da dobije, da se izvrši od potreba koje njemu trebaju, jel? I kad bježi od onoga što može da mu naškodi, bježi kome, Allahu subhanahu wa ta'ala, na njega se oslanja na početku i na kraju. I zbog toga jedna od Lijepi vdova Allahovog poslanika, sallallahu alaihi russerime, koju je preporučio da se uči kad se izlazi iz kuće jedna od ova, jeste izuzetno lak. Bismillah, te vakel tu ala Allah, vola hawle, vola kuwate ilabi. S Allahovim imenom oslonio sam se na Allaha. Izašao sam da završim svoje potrebe, da odradim nešto, da odem od nečega, da pobjegnem, da se zaštitim, sačuvam, sve što me nađe na tom putu, ja sam se na Allaha oslonjen, ولا havle, ولا kuvate, illa nema snage ni ti moći za promjenu, Te se promjeni stanje u drugo stanje, osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Dakle, toliko je oslonac bitan, da sve što radiš, moraš da si oslonjen na Allaha djela fil ula. Dakle, kažu islamski učenjaci, hapita tu tewekkuli fi šer' u šerijatu, suština terekkula en teđma' bejne tefuidi l-emri l-lahe, bejne tefuidi l-emr il-Allah va fi'li l-esbab. Kaže da spojiš između dvije stvari. Da se usloniš na Allaha subhanahu wa ta'la istinski i samo na njega i nina kog drugog i da činiš sebebe da uradiš uzroke će da do toga da doved. Međutim, Nema više gledanja u te uzroke. Ti si učinio ono što je do tebe, oslonio se na Allaha, subhanahu wa ta'ala. Nema dalje. Imamo ljude koji idu u dvije krajnosti, jedni u jednu drugim rupu. Oni čini nikakve uzroke. Ne radi ništa. Kaže, ja se oslonio na Allah subhanahu wa ta'ala. I onda ga tu uhvati i ljanos, i nemar, i gafled, po pitanju svih stvari. Kaže, oslonio sam se na Allaha i ne čini ništa. Hada naqsun fil iman, kažu stanski učenjaci, i to je manjkavost ili krnjavost u imanu, u vjerovanju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, thumma atba'a sebeve. Kje čovjek mora da učini uzroke koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao u svom kosmičkom zakonu da se čine. Hoćeš da do njih vrata, ne možeš da kažeš, oslonio sam se na Allaha da ću stići do tamo. Ne, ne ustani i kreni. Oslonjen na Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako je i sa rizikom, tako je dakle sa nafakom. Čovjek traži i potrudi se oslonjen na Allaha subhanahu wa ta'ala. Da će mu doći što mu Allah propisao. Mišten radi pohadisu poslanika sallallahu alayhi wa sellem, a bel i'malu fa kullu maysar limā khuliqa lah. Radite svakom je olakšano da radi i čini ono za što je stvoren. S druge strane imamo grupaciju i imamo ljude koji na neki način obožavaju ili svetkuju, glorifikuju previše fi'ljul esbar, činjenje uz ruka. Kaže, ja sam sve uradio, sve sam podoseo, kako mi se to nije desilo, kako? Znači sve je proračunato u Bobu, što kaže. Sve je odrađeno. Zvao ovoga, zvao onoga, potjego sve veze. Međutim, Allah nije dao, nije ti Allah propisao. Da ti pokaže i dokaže da su to samo esbar. Da su to samo uzroci. Međutim, en ne tiđe rezultat i plod na kraju da je ga Allah. Zbog toga kada čovjek učini određene uzroke, napravi određene korake, ne okreće se više ka njima. Učinio sam to... جَعَلْتُهُ سَبَبًا to je taj uzrok koji činim i radim a na Allaha sam oslonjen da je On taj koji će dati On je stvorio taj uzrok taj sebe koji ti činiš tako da اهل سُبْنَ بَلْ جَمْعَ i ispravno vjerovanje po ovom pitanju je kao i uvijek sredina središnji put ذلك بين الافراط والتفريط. شوفوا. ذلك између између претјеривања и између предпоштања. ذلك تطرف استرانيвање بيلو ده لوву или الله في في uzroke, ali se i na početku i na kraju osnovio samo na koga? Samo na Allaha, subhanahu wa ta'am. Nije se osnovnijeno tog što je krenuo. Koliko njih je bilo, krene sa sobom ima i pare, i dobar auto, i one koji ga štite i paze i na putu ostane bez svega. Džaba, što si imao sve uzroke ovodu njalučke ako tvoj oslonec na Allaha subhanahu wa ta'ala ne bio potp, i moraš da se pomirješ s njim, što ti se desi. Dakle, Allaha subhanahu wa ta'ala nema da se žališ. Učil sam ono što je do mene, Allahovom dozvolom, i na subhanahu wa ta'ala sapslame. Kad u pitanju tavakkul, kaja imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, kajkot on avodi ibnul Qaym al-Jauzija u knizi Madariju s-salikin, kaja hua amalul qalb. To je djelo srca. Čisto je djelo srca. A znamo, cijenjena braću, da se uglavnom djela srca reflektuju na udove. Kako to navod je Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala i buhatim el-bustim, u svojoj knjizi, robatul uqadar, bašča, razumnih. Kaže, jezik je u stvari kutlačar. Ili što kaže u Bosni, kutljača jedna. Onaj, onoga što je u srcu. Allah subhanahu wa ta'ala dadne da oni koji tvrde da im je srce ovakvo ili onakvo ili ako drugi za njih to tvrde, da se to vidi, da se to manifestuje na njihovim djelima. Pa takav je slučaj i sa tevekkulom. Istina. Tevekkul je ja dakle amelul kalb, djavo srca, Međutim, moraš dijelima da pokažeš da ti je to u srcu. Evo, keltu ala Allah, na Allaha sam se oslonio, odradio što je do mene, nema više kuknjave. Nema više vriske i piske, pa kako, pa šta, pa ja, pa nešto požuruješ, pa zove ovoga, zove onoga, i si uradio što je do tebe. Ono koliko ti je Allah dozvolio, jesi. Osloni je se na Allah, s pa na Nema danje. Tawakkul na ghayri Allahi jalla wa nekog drugog, da se čovjek osloni na nekog drugog, drugog bima Allaha dželle ve alâ. Postoje dvije vrste ili dva stanja. Prvo stanje je kune shirken da bude veliki širk. A to je da se osloni na nekog od Allahovi subhanahu wa ta'ala stvorenja fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah za neku stvar koju ne može učiniti osim Allah subhanahu wa ta'ala. Da se osloni na neku ostvorenje da će mu biti oprošteni grijesi. Kao što to radevni koji obožavaju evlije, obožavaju kaborove, od minogolati, od Sufije, od ovi koji pretjeruju od Sufija, oni žestoki i od Šijara, Fidija i drugih sekti. Gdje duđi oslonen se ovina imame, ovi se oslonen da će mu grijesi biti oprošteni. Gotov, on je dozvoj, on rifaja barifajić je to da završi kod Allaha subhanovo ta'la al-Mugrija sigur to oprošte. To je veliki širk. To je dakle veliki širk. Imi, jete uakkar al-mahluk fi tahsili l-hajratel uhravije da se uopšteno oslanja na neko stvorjenje, da kaže oslonio sam se na njega, da će mi bit zbog njega će mi biti dobro i zbog toga što sam se na njega oslonio bit će mi dobro na ahiretu dobiću to i to. Takođe veliki šep. Ili se osloni na određenog insana, na srce pa ste djela srca su izuzetno precizna. I Inicijativak definiše sam kod sebe. Mi ne možemo da dokažemo i da donesemo sud. Mi govorimo ljudima kako bi kako bismo se mi, kako bi sami sebe sačuvali od toga. A da kažemo ovaj se nije oslonio na laha ili ovaj, ne možemo da govorimo o djelima srca. Međutim tantenit, tu čovjek mora da pazi kad su u pitanju dela srca. Kaže au fi tahsin wadifa. Kaže čovjek traži neku funkciju, neko zaposlenje. Opasna stvar, pogotovo na našim prostorima. Kaže fejte wakil alayhi bi qalbihi. I usmani se na to čovjeke je srcu. Uradioje asbab, uradioje uzroki, taj čovjek Allah subhanahu dallao da Može da utiče da ovako onako mi što ima valis ovaj otvori oslonija na njega srcem. Daće ovo to da mu završi da nahane. Znaci ne može ništa tome da se ispriječi. Šta velikišim? Učiniš, asbab pozoveš nekog ko može da sredi i da završi. Normalno po ovim dunjalničkim parametrima koje je Allah stvorio. Ansus asus toni na Allah subhanahu. Afdolajih, ha, da mi fadl rabbi то благодат имао господара ако не الحمد لله فالله سبحانه وتعالى ما راح اصلا няма очеку никакви дакле то су ситуације када човек може да се ослони да почини велики шеб على المخلوق فيما قدره الله جل وعلا وهذا نوع من الشرك وهو شرك خفي أو شرك أصغر Ovdje isto, pazite sad razlika između ovog prvog, što smo spomenuli između ovog drugog. Da se osloni na Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje, u onome u čemu je Allah subhanahu wa ta'ala dao kudreta. Dao mu je mogućnosti da te stvari može da učini. Međutim, on se na njega osloni, on se uđa dao njega. Taj to i to završiti. Ali ne stiže marte da se u potpunosti na njega osloni. Već je prosto dao tom sebe i tom uzroku ogromnu vrijednost u svom srcu kažu islamski učenjaci, وَهَادَ شِرْكُنْ أَصْبَرْ I to je mali širk. <coughs> Zbog toga ahlu ilim islamski učenjaci kažu, ako čovjek kaže اتَوَكَلْتُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكُ oslonil sen se na Allah i na tebi. Ima toga govore ilim. Kaže to je mali širk. Kaže čak Nesmiu ni da kažu te vakletu na Allah i tma alek. Osnio sam se na Allaha a na potom toga na tebe. Kaže li da makhluku nije nasip. Zbog toga što stvorenje nema udjela u tevkulu, učinio da budu uzroci da mogu da djeluju Allahom subhanahu ta'ala voljom i dozvolom. I za to smo im zahvalni. Zahvali Allahu prije svega, a nakon toga tim ljudima. izbog toga ovdje je bitna stvar, broću da raščistimo sa ovom vrstom slabosti. Jer to je od slabosti i od krnjavosti teuhida. Da bi se upotpunio naš teuhid, Moramo istinski da se na Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne smije da nas žalosti ako nam neko nije završio, nije nam to neko srednje. Pa kako ne mogu ja, nema što nisam potekao. Allah zna koliko sam para za to dal. Posredovo ovaj, posredovo onaj. Zauzeo se taj i taj za meni. Nije se desilo, Allah ova subhanahu wa ta'ala volja. Alhamdulillah, idemo dalje. Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, Wallahi fatewakkalu in kuntum I na Allaha se samo oslanjajte ako ste vjernici ako ste pravi vjernici jer ne oslanja se na Allaha osim istinski vjerni. U ovdje vidimo braćo ovako malo u jezičkom kontekstu da Allah subhanahu wa taala kaže wallahi fatewakkalu in Allaha se oslanjajte. Želi da nam potvrdi taj osnova snije došla oslonite se na Allaha nego na Allaha se oslanjate. Dakle, u arapskom jeziku služi za potvrdu, da se pojača ta potvrda da mora da bude osnovac samo i isključivo na Allaha subhanahu wa ta'ana, ko što je došlo u suri al-Fatiha. I ja ke na'abudu, o i ja ke samo tebi i bade činimo i samo od tebe pomoć tražimo. Nije došlo na'abudu kemo nesta'inu. Tražimo pomoć od tebe i tebi i bade timo. Ne, ne, ne. Nego samo tebi, Iba da činimo, i samo o tebe pomožete. Wa ala Allahi fa tawakkelu. I samo se na Allaha uslanjali. In kuntum mu'minir. Uste vjerni U drugom um, ayetu suri Yunus kaže Allah subhanahu In kuntum amantum billahi. Fa alaihi tawakkelu. In kuntum muslimin. Lazi te odište, kaže Allah subhanahu wa Kaže ako ste povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala. Fa alaihi tawakkelu da dakle, učinite ga jednim božanstvom u ovom ibadatu. Fa alayhi tawakkalu la ghasasmanite. Pa opet Allah subhanahu wa taala potvrđuje pokazujući koliko je tevakkul bitan. To da je čovjek da se uzda i da se oslanja samo na Allaha u svakom trenutku i u svakoj situaciji. Kaže in kuntum amantum billahi, ako ste povjerovali u Allaha, fa alayhi tawakkalu isamusanega oslanjajte in kuntum muslimin, pa opet kaže, ako ste muslimari, ako ste njemu zaista predani. Želije, subhanahu wa ta'ala, šalje nam poruku da nam kaže na važnost. Čovjek da zna anahu fakiru ila rabbihi, da je on siroman, da je slab i da je upotreben za svojim gospodarom, subhanahu wa ta'ala, i da shvati njegovu veličinu, njegovu snagu i njegovu moć. انا هذا طن سمو بده اون اكو في النظريه اا ده نما في الكاجه جل في العلى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى قام ابيسوا ووم اياته استينسك يا Kad tako dođe u Koran, taj sijak, taj kontekst, znači Allah subhanahu wa ta'ala nam daje uzore i govori nam o svojstvima kojima moramo da se okitimo i uzore na koje treba da se ugledamo. Pa kaže Jalil Afil Ula Čestica za potvrdu Doista su vjernici, oni pravi. oni koji, Rekli smo oni koji Allah subhanahu wa ta'ala šalje poruhu od kako je objavljen Koran Ila anjeritha Allahul al arda dok Allah subhanahu wa ta'ala ne proživi ljude ponovo nasudnjem dam. Ida dhukira Allahu kada se Allah spomene, vajđilet kulubuhum njihova srce zadrhte. O idha tuljet alejhim ajatuhu, a kada im se prouče ajati iz Allahove knjige, zadethum imana to im poveća. Njihov iman, njihovo vjerovanje, njihovo ubjeđenje. Osjetite taj užitak. I što kaže Allah subhanahu ta'ala u posljednjem opisu ovih iskrenih vjernika kod kojih se događaju ove imanske promjene i ovaj imanski hajp. Kaže, vana robim je te uakkenu, ono je Kaže, i na gospodara svoga se Istinski oslanjaju. Na gospodara svoga se istinski oslanjaju. Allah subhano tada navodi ova čestita djela, ova prelijepa djela. Kaže, pravi su vjernici, oni koji kada se Allah spomene za drte im srca. Prelijep znak. Prelijep osjećaj i to zna svaki vjerni. I dešavalo se svima i molim Allah da nam se dešava sve češće i češće. وَاِدَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتُهُ I kada se pruče ajati, to im poveća iman. A onda odvaja i posebno podvlači Subhaneo Tala, kaže وَعَلَىٰ عَبِّهِمْ يَتَوَكَلُمْ I na svoga gospodar se ostane. Koliko je bitna stvar na čovjek sve svoje potrebe, muke, brige, tuge, sve što ima, iznes se preda i prepusti samo Allah subhanahu wa ta'ala. On radi i čini dobra djela. I to je formula uspjeha kuj je garantovan da će se desitirga Allah subhanahu wa ta'ala ubeća. Kaja Jalla fil'ula Ya ayyuhan nabiyyu hasbu ke Allah wa man ittaba'aka mu'minin O vjerovjesniče, dovoljen ti je Allah i oni koji te slijede od vjernika. Ovdje riječ hasb, hasbun Allahu wa ni'me'l-wakil, jel? Dovoljen nam je Allah i da ima li on zaštitnik je muradifa ili sinonim za tebe. Da znaš da ti je Allah subhano ta'la dovoljen u svemu, da te obskrbi, da ti nadoknadu. I dan, da te sačuva, da te pomogne da te uzdigne hasbuk Allah i to je od svojstava pravi vjer kaže kad su se ljudi okupili nakon bitke na ohodu <coughs> gdje su muslimani bili u teškoj situaciji ranjen poslanih srlame prvo se proširila vijest da je preselio tim nakon toga vidjelo se da je ipak ranjen poginu Hamza, larn Islama, poginu Musab ibn Umair, razdružil se Allah uposlanik sallallahu alayhi wa sallam. Vrijeme konfuzije, opšta anarnija medju ashabima redvanu Allahi ona ko u fizickom tom smislu i u I ato i munafici. Kala že inna nase jem'u lakum fakšau hum. Ljudi Oko vas, pa i se, bojite. <coughs> Šta je bio odgovor? Ashaban, ridvanullahi, ta'ra'am, humu, suri Ali' Imran. Hasbuna Allahu an ya'man Dovolja nam je Allah i divan li je on zaštitnik? Nakon dobijenih rana, nakon ovih gubitaka, ovih velikih imena, nakon što je poslanik San Sallam je bio ranjen, kažu, dovolja nam je Allah i divan li je on zaštitnik? Izbog toga za tu generaciju dan danas govodim, govorimo, A prije nas je to rekao i kajer ih im posvjetočio Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa radhi Allahu anhu wa radu an. Allah nima zadovoljen i oni nijem nezadovoljen to su te prve generacije Allaha molimo da budemo iskreni sljedbenici tih prvi i najbolji generacija koji su znali šta znači oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala kaže Jelle Fir'ula u Al-Panab وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهَ Onaj ko se na Allaha osvali, on mu je dovoljen. On mu je dovoljen. Nikomu drugi ne treba mimo Allaha jalla fil'ula. Dakle, vidimo da Allah subhanu teala na puno mjesta spominje. I na puno mjesta Allah jalla fil'ula hvali one kui se na ne njega oslanjaju. I to se kroz historiju pokazalo da islamski učenjaci, velikani obov ulmeta, taj tevekkul reflektovalo se jasno na njihova dela. I ennohumma k'anu ya khafune da umetela im. I niso se niče prijekoran bojali. Osnulija se na subhanahu wa ta'ala. Govori istinu, kraj završeno. Reku Allah, reku Allah upostanik sallallahu alaihi wasallam. I na Allaha se oslonio, nema šta će mi reći ovaj, nemao vi će posla, sterac poslali, nemao vi će ovako, nemao vi će mi ugoniti u lažu. Ne zanima. Mi smo govorili na prošlijim dvsima. Kada imame Zuhri ušao kod Hišama i i Malika, koji je bio od najžrešćih vladara, od najčvršćih, od najponosniji, 19 godina vladao, kaže da u letu umak tijan te vejbu inha šems. Sunce nije zalazilo u toj državi, koliko je bilo. Pa je pokušao da slaže, Rekla mu je, kezebte na abanek. Slagao si, oca nemao. Klijetva kod Arabi. Wallahi neunazelen mu nadi min as-sama, da se sad spusti sa nebesa. Ona je doziva i kaže, in el kelibe mu bih. Dozvoljene je u ovoj situaciji. Ma kezebte, kaže imame Zuhri. Ne bi slagao, bel haddeze Aisha. Kaže, rekao mi urven. Rekla mu Aisha, da ona je Šejhelio laži onaj laki je Ajeb Abdullah ibn Sanu. I okrenuo se izašao. Ma da asmara tavkulu shtaj, koji plod je izašao iz tog telefona. Stao uzdignut, uspravan, postojan. Šta je uradio halifa? Adriku šejh, adriku šejh, vratite ga, vratite ga, nađu ti nam se. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže svoj robove koji se samo na njega oslanjaju. I ne boje se. Mimo njega, Jelle Fil'o. Kaže Ibnu Abbas, radijallahu ta' ranhu, Hasbun Allahu, ni'mal al vakim. Jedan od najljepših primjera oslovnca na Allaha subhanahu wa ta'ala desio se <coughs> u jednog od Unul Azm od pet poslalika odluke. Ibrahima, alaihissana. Kada izgovorio ovu riječ, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kaže ibn Abbas qala ha Ibrahim alejhi salatu vesselam hina ulqiya vin nari kaže rekao je ovu riječ Ibrahim alejhi salam kad je bačen u vatru hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaže pa vatra bila hladna i spasonosna Ibrahim alejhi Kaže وقالها محمد إليكم يا محمد صلى الله عليه وسلم قد ما يرчено إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم kaže ljudi su se okupili oko vas pa i se bojte feza dehum imanau pa im to samo povećalo iman وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ودنا من الله يديني الوزاشni i mi vidimo rezultate tog Tevekula, prije svega kod poslanika alaihimu selama džma'in, a nakon toga kod sljedbenika poslanika alaihimu selama. Pa Allah molimo subhanahu wa ta'ala da se na najbolje ugledam, da nam to budu uzori. Dakle, cijeljena braćov rezime ili sažetak poglavlja jeste taj da je tevekul jedan od bitnih srčanih dijela i ibadeta koji se isključivo ispoljava, čini i upućuje Allahu dželle fir'ula, vjernik mora da se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala i ni u kakvom slučaju ne smije da se osloni na nekog drugog mimo njega, u suprotnom, ako to učini, počinio je širk Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje kaže autor rahimahullahu ta'ala Bab qavlillahi ta'ala, afe aminu makra Allah, fe la je'manu makra Allahi, illa l'qawmul khasirun. Bitno poglavlje, braćo, kao i sva poglavlja navedena u ovoj knjizi, često to ponavljamo, da znamo, jer knjiga govori o odnosu robba prema svome gospodaru. Kako i na koji način da ostvari To pravo Allahovu subhanahu wa ta'am, koje Allah ima kod njega. Vidimo ovdje autoru rahimahullahu ta'ala uvom poglavju, želi vjernicima na pojasni balans. I ciela, alhamdulillah, ovah vera izbalansira. I jasna, i lahk. Uvom pa poglavju, kaje rahimahullahu ta'ala, navodi ovaj ajet, koji ćemo inshallah taala pojasniti. Među tim Murad Elionur fusse, cilja u ovom glavu jeste el-jam'u baina Da vjernik mora da spoji između straha i nade. I da to važi, to mu je obaveza od obaveza imana. Wa la yatimmu at-tauhid illa bidalik. Inechese iskristalisati i ostvariti tauhid Roba A dakle, ne može čovjek istinski da doživi i živi taj monoteizam ako ove dvije stvari ne spoji. A to su strah i nada. U Allaha, subhano ta'ala, strah samo od Allaha, jalla fil'ula, i nada u njegovu milost. La yugallibul mar'u ahada hadainin wasfein. Ne smije rob da daje prednost ili da bude jedna od ovih stvari teža kod njega. i da se samo na nju fokusira, ne smije fokus, i ne smije da se usred sredi na jednu stvar više od drugi. Je nemino ono će to da ga odvede u jednu od dvije krajnosti, pokuštanje ili ili previše zatezanje. Pa kaže Čelle fil'ula, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Kaže, zar oni misle da su od Allahovog lukavstva? ili zamke to ne misli osim narod propali. Onda drugi ajet je: "Wa may yaqnutu wa may yaqnutu min rahmatillah Kaže ako osim oni koji su zabludjeli gubi nadu u Allahu ma'as. A tražimo kako Allah subhanahu wa ta'ala postavlja svoj savršeni balans kosmosu. Prvo ovdje autor spominje ne Stanje mušlika, koji su smatrali i vjerovali da su oni sigurni mogu da rade što hoće, da si u nered po zemlji, da činje grijehe i tajne i javne, da činje grijehe i prema sebi i prema drugima, a sigurni su od, od Allahove subhanahu wa ta'ala kazni. Oni koji su sigurni Allahove subhanahu wa ta'ala ovo zamke, lukarstva ili ovih spletki kako se prevodi, kako ćemo pojasniti kako se to pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala kako smije, Oni koji su sigurni od toga, znači ko nisi izgubili strah od Allaha Subh'ana ta'la. Oni mislili da Allaha Subh'ana ta'la neće vratit za djela koja čini. I to je ta jedna, ta, dakle ta krajnost. Imamo drugu krajnost koju Allaha Subh'ana ta'la navodi u negativnom kontekstu, a to je oni koji su izgubili nadu Allaha u milost. Allaha ta'la govori da je Rahimin, da je Rahmanur Rahim, Al-Wedud, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. I čovjek kaže ja sam propao i propao je i taj narod i propao ovaj i nema meni spasa ili što kažu kod nas ne ovu biljanu rudhu rečenicu nemam kud tamo na onaj svijet i slično. Taj je također zabludljavih. I to je ružno mišljenje Allahu subhanahu wa ta'ala. Već čovjek mora da bude između ovoga adboga. Da se buje Allaha subhanahu wa ta'ala, da se plaši da ne čini stvari koje Allah apsolutno zabranio. Međutim, ako mu se desi da pošrbne, ako mu se desi da, ipak nešto čini da zna da Allah subhanahu wa ta'ala je i da požuri sa dobrim djelima, kako ne je to preporučio Allah opostanik sallallahu alayhi wa sallam. Wa atbi' as I svako hasanata tamhuha. Ispak ružno djelo isprati dobrim. Pa ćeš ga tako opisati, wahaliqun nas bi khuluqin hasan i prema ljudima se na najljepši način ophodi. Dakle, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ana u izuzetno negativnom kontekstu spominje one koji misle da su sigurni i da su se sačuvali od Allahove subhanahu wa ta'ana zamke i lukavstva. Kaže Allah subhanahu wa ta'ana to ne misli osim narod koji je propao. I onda je Allah subhanahu wa ta'ana pušta. I u ovome, braću, vidimo ovo se dešava danas u vazi, u Palestini, ono što rade jevrijim. Oni su prešli sve Allahove, subhanahu wa ta'ala, granice odavno. Od kako postoje. I nije se začuditi ovo što oni rade. Druge stvari su, nažalost, nama čudne. Kad je u pitanju reagovanje muslimana, kad je u pitanju reagovanje vladara i stično. Viš tim, nije čudno što oni rade. I oni misle, ennehum eminu makra Allah. Da se sačuvali Allahovog, subhanahu wa ta'ala, lukavstva i zamke, i spletke, mislije da su sigurni. A to ne mislijo si narod koji je propao. I to je narod koji je propao. I koji će svoju kaznu zaslužiti. I dobiti i na dunjaluku i na ahiratu, inša Allah, sigurno, žestoko. Sad se pitamo ovdje, akidecki, kažemo Allah subhanahu wa ta'ala je savršeni gospodar, fil ula. Allah fil ula, je taj la ja'tarihi naqs od kojeg nema nikakve krnjavosti, nema manjkavosti. Subhanallah, amma jasifun, slavljen neke Allah od onoga kako ga opisuju, šta mu pripisuju drugim. Allah, jelle jelaluhu, kad kažemo, subhanallah, munazerun, čist, od svake vrste manjkavosti. Međutim, u Koranu, na nekoliko mjesta, Allah, subhanahu ta'ala, sebi pripisuje taj mekr, Lukavstvo, zamke, klopke, spletka, kako prevode, ili kako je onaj značenje, onako približno. Kažu islamski učenjaci, ovo svojstvo je od Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava i spominje se samo muqajjed. Kad se za nešto veže, nije uopšteno. Znači on je prisutno kod gospodara subhanahu wa ta'ala da je to njegov ovo stalno svojstvo. Međutim ovo je svojstvo džalila fin'ula koje se kod njega nalazi muqajjed. Znači kad je povezano sa nečim. Dakle u vidu vraćanja. Milo za drago. U vidu osvete koja mora da se desi pravedno. I vidjećete da u Koranu Allah subhanahu wa ta'ala kad spominje mekr, kad spominje lukavstvo, uglavnom spominje na način, da, na to, da samo na lukavstvo uzvraca lukavstvo. A ne da to da Allahovi s.w.t. svojstava. Veče to od svojstava koja Allah s.w.t. čimi? Za to, što uzvraca na lukavstvo. Uzvraca na zamke. Uzvraca na spetke. Kaže vi ennef i dalike, hine idim, kaže šeha saliham šeha šeha. Zbog toga, što tada u takvoj situaciji Ovo lukavstvo, hada idhahar ul-Izzah, u tome je onaj ponos i pokazivanje ponosa Allahovog kudreta, Allahove kazne, Allahovog djeberuta, Allahove gordosti. Osavio sifatim djelal i druga veličanstvena svojstva. Kada nedjernici šire nered, čine nered, siju nered i Allah subhanahu wa ta'ala je na taj način uzvrati. Te spletke koje su učinili Allah subhanahu wa ta'ala im vrati. Tad u tom smislu može da se kaže da ime Allah subhanahu wa ta'ala uzvratio lukavstvom i da je to Allahovu lukavstvo i Allahova subhanahu wa ta'ala zamka. Et to su ni za koje Allah subhanahu wa ta'ala govori, je bab qawli Allahi ta'ala, a aminu makar Allah zar oni misle da su od Allahovog lukavstva sigurni, fa la ja'man makar Allahi a to ne misli osim narod koji je propao. Osim narod kwi Allah subhanahu wa ta'ala ostawił zawód. Każe posłaniec sallallahu alaihi wasallam, każe: "Idza ra'aytumullaha". Bracia, przyje 1400 i coś godina, o tym mówi Allah, posłaniec sallallahu alaihi wasallam, hadis bieży Imam Ahmad i Imam Dajem. Wa hua muqimun ala me'asihi. A on ustrajava u grijesi, u nepokornosti. Fer innama delike stidrađ, kaže postanisa sen, doiste je to istidrađ. Šta je istidrađ? Ušta ga Allah subhanehu wa ta'ala da na svoj račun gomila, gomila, gomila, dok je šestoko ne Da se zavali u za. Onda kaže, kako taj, taj, gleda koliko para, što kaže, šta je ovi kamatari, ove like pare, bi nemamo ništa. On kamatar, on skupio razne pare, uzeo i od ovoga, i od onoga. Kupuje nova auta, kuće, vikendice, golija, kopaoni. Međutim, ne zna šta ga čeka ako se ne pokaja Allah, subhanahu. Uglavnom, vidite, a ne na Dunjaluku, na afiretu sigurno, ošto će biti slučaj sa potomcima svinja i majmuna. Imaju sve, ti kad pogledaš, najbogati ljudi, fondovi, sve to što vidite, sve njima pripada. A znamo da poslanik sa oselem kaže da kod Allaha Dunjaluk vrijedi koliko i krilo muhe, ne bi dao kafiru da pojede ni zalogaj hljaba. Na tom punjaloku. Već ne vrijedi. I mo ljudi da se zavaravaju, da kažu, pa kako, pa vidiš oni ih, ne znam. I najnavja, tehnologija, i pare, i vile, i kule, i gradovi, i žrene, i nema šta nemaj. A ne vjeruju u Allaha, svi unere na zemlji. Kaže, posnajim sallasemljama, inama velike stilađe. To je ta istilađa. Allah im daje, odlaže Da samo još više i još žešće u zad. Da to bude veći, jači, žešći dokaz protiv njih. I vidite ovi neki sitniji. U ovdje naši, da kažemo, lokalni onaj patroni koji su imali te uspone, kažem, uspone pod navodnicama, od harama, pa, pa, Sa kaže oni, kakav im je osjećaj, šta se govori ovdje kod nas? Kaže, nema gora kletva od ne, imo pa nemo. Ja, ovdje. No. Pazarski, imao pa nemao. <laughs> Olaj. Jer muka ga poslije ufati. Onda on živi u, u agoniji. A ako se ne pokaja Allah s.w.t. Allah zna šta će još sve da proživi i šta ga čeka na ahiretu. Stoga, ako čovjek osjeti, radi neke stvari. Gomila. Ime je tako. Gomila, bilo što. A ustrajava... Ustrajava u nepokornosti Allahu Subhanahu Tana. Znači, Allah ga priprema za žestoku kaznu. Allahu Subhanahu Tana molimo toga da nas sačuva. Zbog toga mora stalno taj samo Vidimo nešto je. Mnogo je lijepo krenulo. Odmah pogleda Ima li neki tajni, javni, grijeha? Ako nema, alhamdulillah, povećaj dobra djela izahlili što je Allah subhanahu wa taala, a koga pokajse tu. I zamijeni to dobrim djelom. A sve braćo, vidimo tu jednu krajnost. I ako čovjek upadne u tu krajnost, bilo da je da je da je kafir, mušrik, wallahu subhanahu wa ili da je musliman koji čini grijehe, ali se izgubi i isčezne kod njega Taj strah, fe je men Allah, i nije, i on radi sad sve, jes to ja klanja muslima, ali sve radi. Znači takav je, podložan i Allah subhano tana najbolje zna, desit će mu se žestoka kazni i žestoka patnja. I mora da se čuva od toga da mu taj strah od Allaha subhano tana ne iščezne. Bilo da je to u samoći ili na, na javi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَقْنُطُ وَمَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَا بْضَالُ Kaže, oni, <coughs> ki su izgubili Nadu adu Allahogu subhanahu wa ta'ala milost, ni i sosim, oni, ki su zablodili. Ano čez druge strani, ne smije da se desi kod vjernika, samo da razmišlja sve živo moje crnjak i samo negativnost I pesimizem. Pa dođu sadovi neki i govore, nisem ja pesimista, ja sam samo mnogo realan. Maša Allah. Vaakaj, kaže, gledam kroz tvari onako nekim tim realnim parametrima i realnim. Treba čovjek da je realan. Među tim realan u sladu sa šarijetom. Ne može da da, da budeš nerealan, ništa ti ne velja. Kaže postanjim sa selem, onaj ko kaže, Propao je narod, ovaj narod, evo je od njih najpropa. Nema pesimizma. A pogotovo nema pesimizma u Allaha subhanahu wa ta'ala. A pogotovo to ne smije se desi kod muslimana. Mora da bude svjestan te blagodati. Prvo da ga je Allah subhanahu wa ta'ala. Među svim stvorenjima koliko milijardi se danas broji, koliko je bilo, koliko će biti, odabrao i počastio bi Islamu. Prva počast. I znak da ne smije da sumnja u Allah milost. Druga počast. Međutim, muslimanima, izabrava da bude odahnu suneta vol džemata. Da samo njega obožava. Da samo njemu dovi. Da samo njega veruje. Ne obožava neki kabur. Ne ide na hađ u Kerbelu, nego ide, na, nego ide u Meku. Ne doziva Huseina, doziva Allaha. Ne doziva Ablukadira Džajvanija, doziva Allaha. Nesvjedi Prefa i Gelaludina Rumija, Sjedidi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog chega onda da ima luz do e crna Allahu ya Allahu o milosti. Takav je najpreči da vemos u hadise i u ajete koji su došli od Allaha subhanahu wa taala da on rahimin, od milosti višna i milosti vi. I ako čini dobra djela, Allah subhanahu wa taala čini mu tu Milost samo povećati. Ar rahimuna i rahman. Oni koji su milostivi, njima će se smilovati. I konstantno će biti u milosti najmilostivijem. I ar men fil ard. Zbog čega? Zato što su milostivi prema onima koji su na zemlji. O ar hamuhum men fil sema, a njima će se smilovati onaj koji je na nebesima. Ovdje isto vidimo dokaz, do jer onaj u ovom hadiju sadajim sada senem jasno kaže da je ar na nebesima, da Allah subhanahu ta'ala iznad arša. Zbog toga, bitno je, kaže slavski učenjaci, postoje situacije u kojima čovjek treba da povećava malo tu dozu straha, da joj da prednost nad dozom nade. I postoje situacije kad treba da povećava tu dozu nade, a da isključi malo ili da umanji tu dozu straha. Kaže, fa men? kaže, yugallibu džani bel hauf agar rađaja, fa hua fi hapi sahihal -asif. Kaže onaj koji treba malo više da razmišlja o strahu i da se boje Allaha, to je čovjek koji je uzdravlju, koji je fizički jak, sposoban, razuman, ali čini loša djela, ne pokoranje Allaha. malo više da se plaše i da razmišlja o strahu i njega ljudi treba da postiču na Allahovu kaznu, da mu govore. Kaže, a onaj kaže koji je bolestan, al za kojeg se boji da možda će da preseli ili da je predpresedenje i slično, kaže i ugllab lehu janib ar rahman wal rajaa onda pojačava i govori mu se više o nadi od Allahu subhanahu ta'ala milost i mnogi od prve generacije su na taj način postupali da su dok su jaki bili dok su bili u punoj snazi bojali se Allahu ves kazne pa su neki govorili čak na hadžu jedan da ja nisi ovdje možda bi Allah Ovim ljudima oprostio. Ali zbog moje grijeha, zbog onoga sam ja činio, zbog... Zbog toga se puno plaši za sebe. Međutim, na samrti su govorili, Alhamdulillah, idem onome koji je milostiviji od mene, od koji, koji je milostiviji za mene i prema mene i od moje majke. Kako se navodi? Od Thabi Terbunanija. Poznatog Thabi in. I drugi. Zbog toga Allah Subhanu Tana kaže... Innahum kanu yusari'una fil khayrat Oni su žurili da čine dobra djela. Govori o vjernicima. Wa yad'unana ragaban wa rahaban idzu zivalinas sanadum strah. Wa kanu lana khashi'in Iskrušeni su bili prema nam. Dakle aos prena talo om ayetu yudima govorio o balansu. Da jedno nema prednost na drugim. Već ko kreila ptice? Strah i nada od Allaha subhanahu wa ta'la ta I punočinje ja, dobrih delu Kaj Ibn Abbasa, prenosi se da je poslanik sallallahu alayhi ve sallam Kada upitan unil kabair O najvećim ilo velikim grisima Da je reklao Al billah Shirk Allah subhanahu wa ta'la ta Wal jaksu min rauhin lah I beznadje Wa Allahovu milost Wal amn min makrih lah Ida čovjek bi od Allahowe zam. Także od Ibn Mas'uda kaže: Ekperul kebail, od najwcześniej greha an ishraku billah, że ślep przyczyni Allah, wal amn min makrillah. Inaczej człowiek myśli, że jest sygnam od Allahowej kazni i on da czyni, rad i co chce. Wal kunutu min rahmatillah. Bez nadziei w Allahu, Cijena broćog rezime ovog poglavlja jeste da vjernik koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, koji je pokoran Allahov rob, mora da spoji i da napravi balans u svom životu i u svom srcu između ova dva i ba deta, to su nada i straha. Da se boje Allah subhanahu wa ta'ala i njegove kazne, da se kloni njegovi zabrana, da ne čini grijehe i da ako mu se desi da posrne i učini, da požuri s dobrim tijelima, dok s druge strane da se nada inša Allahu ta'ala da će mu Allah oprostiti, da će mu Allah to mnogo stručiti i da mu jedno i drugo bude motiv da čini dobra djela i da žuri i hrli ka Allahu subhanahu wa ta ta'ala da ne bude ni od onih koji su se predali grijesima, smatraju da su sigurni, Allah ova milost obuhvata, Allah je milostiv, Allah će oprostiti on da rade šta hoće, A prije da poslanik sa samim kaže, ha, da ste drađi. Onaj koji će da dostigne vrhunac u kazni. Da mu se nagomila svega i svačega, da ne neće stići da se pokaje. Niti da budemo do nijek koji kažu, ja, mene su grijesim. Skroz. zarobili. Nema za mene Allahove milosti, ima Allahove milosti za svakog ko se pokaje. Innallaha yuhibbu tawabin. Allah voli one koji se kaje. Allahu subhanahu wa ta'ala molimo da nas učvrsti na Kor'anu i na Kur'an, inna sunnatahu dabir. Razumijemo ispravno i da Allaha obožavamo i da bojadi činimo. Iskreno alhamdulillahil ladhi robbil alamin, sallallahu ala nabin. Selamun.